sovia 208, a Bisericii din pergam. Aleluia, slavăție doamnei seristoase, arhereul Cel ceresc. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Îngerul tău, literele tale pe inimile noastre, semnat, și sabia cuvântului tău, o urmă de neșter s-a lăsat. Aleluia, slavăție doamne i arhereul Cel ceresc. Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă scaunul satanei peste noi l-ai adus ca să vezi dacă asemeni meilor vom sta între lupi ne-ai pus. Aleluia, slavăție, Doamne, Iiseristoase, cel Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă numele tău ca un coif pe mintea noastră a stat și credința noastră în tine, cel rău cu nimic, nu a vătămat. Aleluia, slavăție, Doamne, Iiseristoase, cel Ceresc! Te iubim și-ți mulțumim fiindcă noi, pe cei care, ca Balaam, care cu blestemul lui balac, poporul tău, l-a urmărit și încercat, noi i-am alungat. Anulia asta la arățe Doamne Iisristoase, ar fi greu, ceresc. Te iubim și să-mi din fiindcă piață de potichneală, fiilor lui Israel n-am așezat, dar piatra păcatului de moarte, aruncată de ea asupra noastră am suportat. Aleluia, slaveție, Doamne Iisristoase, ar herul ce ceresc, te iubim și să mulțumim fiindcă la idolii roșii să ne închinăm, când iudei ne-au îndemnat și amenințat, noi n-am ascultat, ci pe cruce, alături de tine, prin miile de mucenici nici am stat. Aleluia, slavăție, Doamne Iisăristoase, arhereul cel ceresc, te iubim și să mulțumim fiindcă atunci când surita sectelor, în sufletul nostru cel răstignit, Demonii negri au azi tu între ce aleși ne-ai primit. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisă Histoase, Arhireul cel Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă războiul tău cu cei ce care ortodoxiei au părăsit, noi l-am iubit și alături de tine la lupta am ieșit. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisă Histoase, Arhireul cel Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă porunca ta ca un steag de biruință Înaintea noastră a stat și ascunsă mâna ta, prin sfânta împărtășanie ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i și ceresc. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe piatra cea albă a credinței noastre, numele cel nou ai săpat și numele tău în inimile noastre a stat și i-am așternut un pat.